і від чого відмовитись також мені не під силу. То ти вирішила мене його позбавити, аби упокорити, приноровити. Вона з якоюсь дитячою незрозумілою жорстокістю вирішила позбавити мене єдиного, що могла мені дати – самої себе. Можливо, вона планувала, що я буду добиватися її, Стояти на колінах, просити, благати. Можливо, саме така модель. Поведінки була б тотожною для неї з моделлю поведінки справжнього чоловіка, мужчини, здобувача. Я ж спасував. Далі буде ще гірше: дитя, яке вона народила, після традиційних чотирьох років також все менше і менше зачало її потребувати. Чотири роки – це період в дітей, коли вони поза матір'ю починають усвідомлювати розширений світ у вигляді дідусів, бабусь, однолітків, коли залежність від матері замінюється інтересами нових знайомств, коли більше не відчувають нерозривного зв'язку з матір'ю, якого ніхто не міг досі замінити. Це вік входження в самостійне, незалежне життя. Дитя більше не потребувало мами у так, як би вона того хотіла. Мала дівчинка росла самодостатньою зі своїм багатим внутрішнім світом. Не мала нагального запотребування безконечного контакту ні з матір'ю, ні з кимось іншим. З неяби інтересом відкривала для себе все, що її оточувало. Не зациклюючись на чомусь спеціально. З однаковим захопленням проведжала велетенського пса, що пового мандрубав за господарем. Маленького тремтливого метелика, що випадково сів їй на долоню. Випадково колобаню з відзеркаленим у ній небом, краплі дощу, що падали їй на обличчя і від яких кумедно морщило носик. Дружина перестала возити дівчат до дитячого садочка, мотивуючи тим, що маля часто хворіє. Вона ревнувала власну донечку до легкості, з якої дитя йшло на контакт з іншими, до легкості, з якої приймали товариство однолітків, до усміху, що розцвітав на дрібному личку, коли бачила няню чи виховательку. Вдома ж ознаковою радістю і трепетом зустрічала на порозі кожного, хто дзвонив у двері, навіть якщо це був листонош. Якась сестра не стрималася, Сказала, можливо, дружина твоя невинна і в тому, що не любила тебе ніколи. І я відверто нервував, що значить «любила-не любила». Що за умовності, що за прив'язаність до визначень, в які засовують, затискають почуття. Нам же не по 15 років, і не 15 було, коли зустрілись, ми не Ромела і Джульєтта. Зрештою, аби задаватись такими питанням, і чи тільки тоді, коли почуття фатальні, їх можна вважати істинними? Я ж би вважав, що це не так, там голос лише запитав, а що таке львов? Сестра рвучко повернула голову, довге волосся розсипалось по її плечах. В цьому непомітному для чужого ока жесті Вчувалась загроза. Тільки жінки так віддано вміють захищати те, Що їм дороге. Погляд мала щирий і відвертий, Готовий до двобою. Вона довго і уважно, Наче щось зважуючи, Дивлялася моє обличчя, Наче шукала якоїсь зачіпки, Рятівної соломинки, значи вишукувала в ньому непомітні сліди успіху, сліди прихованої легковажності. Коли ж зрозуміла, що я налаштований ні на жарти, ні на забаву,